të kanë vetëm Allahum të madharishm salavatit mi Muhammedin salallahu aleyhi vusallem bishok të tida ata që e pasojnë të mirë dherën ditën e kiametit e kumpatë nevajshme me folë për një temë tjetër sante ajo është një temë e cila ka të boje me neve muslimanve në veçantin në shekullin e fundit ajo ka të boje me temën farloria e trumit një luftë e cila është më rrezikshme se lufta e tankave luftë më e rrezikshme se lufta e plumave luftë më e rrezikshme se çdo luftë tjetër e cila e cila luftë u bọh atë njerëzish në përgjithësi dhe muslimanëve në veçantëri Munir Afaqjate u bọh muslimanëve në mënyrë afaqjate dhe zë këto Në katë luftë, objekt i luftës janë të gjithë njerëzit. Objekt i luftës janë të gjithë njerëzit, duke marrë më intelektual të nga shoqëria islame deri te njerëzit me inteligjencë të ulët. Të gjithë luftohen për mëksai dhe kjo është shumë e rrezikshme. Prandaj kjo quhet lufta e taborit të pest. Kjo quhet lufta është për larjes të trurit. Kjo quhet luft ideologike Kjo quhet në, në termin luft psikologike Të gjitha këta e në terme Të një sëndit dvetëm që quhet luft E cila luft është shumë e keqe Apo mund është me quyt Sa për ta kuptue, sa për ilustrim Kjo është e barabartë Sikur me në vendusë qipa Dikush në tru Tash në jetojnë në këtë kohën Kër njerëzit me të madhe dëshirojnë Të kontrolohën prej tjerve dhe Apo këna ndëgjuse së shpeti kanë ka me vendosë njerë dhëtë qipat ndryshë, në për dure dhe në për trupë, dhe kështu më rathë, dhe ma, ka, ka me ato kam i ditë sa, sa të hola i ka, dhe sa se kam i hapë derë në shpisë me ta, dhe edhe kështu më rathë, por kjo, kjo metodë, e shparlarjes e trunit, nuk batë prej sa të vëllëzër. Kjo është me vitë me rathë, dhe problemet na që i kemi muslimantë, problemet që i kemi na, në përdiqë më rinë tonë, janë si rezultat i kësaj që me vite ka ndothënë ndryshim i akidës ton edhe më shumë ndryshim i burni së ton luftohësh në besim kjo është nga e para parë dhe e vendost edhe në librinë Allahut Allahut Gjellewala Zotion që në ka kryu e që në ka dhënë syte dhe mendinë edhe mendin dhesht edhe, edhe gojen dhe këtë të, të mira në ka tregu Allahu subhenu të tala dhe na që që rëzotit i besojnë Allahut se mundohë njërzme në ndryshu k Mirë po, më ma e madhe se kjo, më e kje që se kjo është me të ndryshu më njërën e të mendumit. Mos me mujtë me dalë prej kafazit. Mos me mujtë me dalë prej një katërori. Dhe kjo qëtë në gjuhën e psikologjisë shpërlari e trunit. Kur njerëzit të rëjnë, të mashtrojnë, dhe një gjanë e cila nuk është e vleshme, të aparatisim me vlerë, dhe gjanën e cila nuk është Në është me vlerë, të parashisën si, si pa vlerë. Dhe prishën, prishët baraspesha të njerëzit, prishën sejnët që janë me, me vlerë. Prandev dhezër, dhe da dhe kemi folën me një hutbe, kemi të regu shkurtimisht atje lojet e kulturave që janë shpik të njerëzit, dhe mojni men, këto janë shpik qodhimisht edhe akoma të disa prej qështërive në botë, akoma shpiket. Akoma në dziren, mi po... Asnjani pre njerëzve që i ka vendos të nuk të regon E ti nuk e din Ma dine, në kemi lind, kemi lind, gjenatot më të reja Kemi lind dhe vetëm se kanë qenë të njerëzit të Shusërit, këto cilësit të shusërit Këto mendime kanë qenë të njerëzit Këtën dhe dhe zërë, kemi nevoj pa tjetër Me i detektu, me i ditë ku janë ato probleme Edhe E dhe masë i kohëm i zgjith Masë pari me ditë se kemi i seloj mendime të na egzistojnë këtë loj mendimet e na e para prej kulturave që e shpik të njerëzit mënyrët mendumit është kulturët prapër me turis Kë kemi përmend në dercin akides se menhegjë i pejamerit së radha huari i vesellem ishte menhegjë përparimtar ku ka një pies e madhe e muslimanve një pies e madhe e muslimanve ku flasin për sendet imorin me kulturën që është mbjellë, me injekcionat që janë mbjellën tru, para pa me turiz. Dhe çdo gjë e cila është e vjetërt ata, çdo gjë e cila ka të bëjë me traditën, atëherë konsiderohet se është e mirë. Dhe çdo gjë e cila është e re, e konsiderojnë se është e keqja. Kjo është gabim vëllazër. Nga se ne si muslimanë, nasi musliman, kemi kalu vite ku jemi larguar nga burimi i fesë, Islami. Mëdhi xhthaj katrgo dha vetë peja meres sallallahu alei ve sellem na hadith se islami ka fillu i hujt e njerzve do thot i ri i huj se njerri islami pas ka fillu se i ri te njerzve ose yaudu gariban kama bada do qse te njerze islami i huj do thot i ri i panjogor por njerze hatuba li uraba e qatan sallallahu alei ve sellem per gazani njerze i huj pra per gazani njerze i ri se kan ardma ato principet se i kan ri per tri të cilat kanë qenë, por ka kaluar një kohë e gjatë mes njerëzve edhe principeve të cilat kanë kanë qenë muslimanët e parë, edhe ju u duket këto se njerëzve si janë i ri? Prandaj ju u duket si janë i, i huj, jo i vete. Edhe është normalë si që njerëzit të u frikësojnë prej seneve të huaja, që sjan të vetët. Porse kur të muslimantë, të muslimantë, a shpërndaq kjo kulturë e mosnjohjes së sendeve? E shohim vëllazër se muslimantët në procesi nuk frikohom prej teknologjisë pse është e re nuk frikohom prej prej sendeve që ja ston xhepin nuk frikohom prej sendeve që ja ston efshin nuk frikohom prej sendeve të kan mës që janë treja ama frikohom prej sendeve të cilat u dukën se janë tre ato e on prefes ishte omëna konësotës e këto kur i përmendim këto kultura vllazër kjo vallahi nuk është për ta çesh di kan po këto janë një pjesë e kësaj edhe na vetme Pjes e kësa jemi edhe vetëna. Për ndaj në duhet pa tjetër mi përment me kadert, me, me i treguhe këto kultura edhe me ka nimi në kosë me u pastruhe. Me u pastruhe për mendive tona. Se nuk është hije, nuk i ka hije besimtarit, nuk i ka hije besimtari që i ka besu pe Ameri sallallahu arja vësallem me qenë besimtari prej njerëzvet për për përmbetur. Edhe islami, Apo menhegjë i përëmerit, sallallahu a e reju sëllem, nuk thret të vëdazër asë njëherë në problemeturi. Por thret, gjdoherë që besimtari me qenë në hapë me kohën, që gjdoherë besimtari me qenë ajë qili garon, gjdoherë besimtari me qenë me, sejndet e reja të silatë jënë të mira. Pra ndaj, nuk guzojnë asë njëherë nëmi mëndu sejndet se gjdoherë që ka është e vitër është e mirë. Se i përket vetëra s'do s'do gjocë është e vërtetë se i përket tre gjeneratave të para të muslimanëve si në principe, po atë janë të mirë. Ajo është i mirë. Nga sa feja islame vëllazë nuk është nuk kuptohet feja islame si teknologjia. Kto është gabimi i disa njerëzve në kohën e sotit ku hafusin fen së bashku me fes me biznesin e vet. Me xhepin, me traktin, me politikën, me trendet Nukat për kohën e feja islami asnjëherë. Bashë feja është një gjë e cila është shumë e vjetër te njerëzit. Feja ka ekzistuar para se të ekzistojnë njerëzit. Unë ka dhunja ka pas gjallësa, kanë ekzistuar të cilët kanë qenë fetare, e kanë pas fetë. Andaj, kuta e dinë edhe edhe vet ata të cilët nuk e kanë shpikët kët, këtë këtë kur'an. Wallahi kuta e din shumë mirë. Në veçanti edhe vëzëret të cilët e njohin sociologjin, kur mësojnë punën e fesë. Sociolog edhinë shumë mirë se shfarë ndikimi ka më mundësime pasë feja Rëndev dhezer Sa për illustrim të ashtu mundallë të pa tjetër të kjo kultura e prapëmveturijës Nëse i marim për shembol që që që rritë më përparimtare që konsideronë që, që që që rritë e përëndimit apo Amerika e soqme Apo që që që rritë pas luftës e ditë bëtërore Si nda në lindje dhe përëndim Apo, du njaj ka qenë nda me në lindje edhe në përëndim lindja absolute lindja absolute ka qenë në komunizm edhe përëndimi absolut në kapitalizm edhe me kalimin e kohës masonve të dunios njështë kanos reziku njëm frigue sa që në vitin 19 1954 në vitin 19 1954 në një prej hoteleve të Hollandës i qile të tëll e ka emrin e pronërit vet Bildelberg dhe prej asaj ka marr emrin ai grup i masonëve më të mëdhenj në botë sot që ka fundi i majit në fillim të majë 6 e maj në zonit ka një samit dhe konsiderohet se ky grup Bilderberg është çeveria batrora e msheft që i vendosin se net këta janë mbledhja atje në mësimin e 54-të janë mbledhja atje dhe kanë vendosur diçka çka kanë vendosur kanë vendosur avllazer me luftu komunizmin me çka me luftu komunizmin A mund është me luftu komunizmi me nacionalizm? Së luftuot me nacionalizm. Nga se vetë komunizmi e ka përdojë nacionalizmin. E që ka me luftu e? Për mes fesë. Për mes fesë. Nga se feja është në fëqishme, o dhezër. Feja është të ndi më i fëqishme. Mos flasin për fejnë islamë. Mos flasin për fejnë islamë. Nuk kanë pasë mundësi me rëzuhë, o dhezër. Komunizmin, vetëm se për mes fejve dhe nëve që hënd Dhe këto promotorët e kësaj janë gjallë disa prej tëre Si kur që është Berezinski në Amerikë Që e këshinë këshiltari kërjesori i karterit Në Amerikë atje Ato e kanë vendosë pa tjetë Kanë thënë nëse dëshirojë më mërzu komunizmi në pa tjetër duhet Pse e në friku prej komunizmi të vlezer? Se komunizmi slaganit i ka pasë të mdoja shumë Qëferë të slaganit ka pasë? Se pasunia, pasuria është e gjithve Në pasuri ka të boja dhe fukaraja A fukarat, janë ma shumë në bota pasunikët, të pasu, të fukarat janë, ma shumë. Në ndep, janë frigun shumë se njerëzit të do të shkoj me komunizmin, atër patjetër dhëtë me shku të feja. Kjo është përgjigje për ato njerëzit të cilët janë prapambetur në kokë, në kokën e sotit ku flasin se kombi apo feja. Ku thëtë disa njerëzit, a kombi, nacionaliteti, apo po feja, shqiptari, shqiptaria, apo feja. Feja është të në nëzër. Me pa, kur kanë dasht me lanë mbrapa në do një popull Që si kur shqiptarë që kan mrapa, i kanë lanë mbrapa I kanë fanë feja shqiptarit dhe shqiptaria I kanë fanë feja shqiptarit dhe shqiptaria Dhe kanë shku Me që ta, vite kanë shku e Madhja Allah, akoma në disa vende Kjo vlen Pi ujkjo sa dush Akoma Me pa, përparimi kanë në fenë Allahu të subhanahu të ala Përparimi kanë në fenë Allahu të subhanahu të ala Jo se najna fetar tash pëthena këtë fjanë Por këto janë fakte shkencore të cilat i studion për shemb sociologjia. Let've fë njërzin e sociologjisë e shohin këtë meselë. Let've fë njërzin e psikologjisë e shohin këtë meselë. Let've fë na shkencë e shohin këtë meselë. Let'kthehen se tek gjao politologët në kohën e sotme që kanë një një ndikim të madh në botë, ata kanë vendosja këtcent. Bashëfia në dhjetëra dhjetëra dhjetëra ka, ka më vetëm miliarda dhe miliarda njerëz. Dhe për të ndikuar në, në masat gjona të njerëzve duhet në kohë jetëtor. Po neve nuk po intereson feja pse kështu? Por ne vene intereson kjo puna e fesë Se na i besojna Allahu subhanahu wa ta'ala Edhe kena menhecfeje kja Metodë fetare që jetojna këta Edhe i frikomi Allahu subhanahu wa ta'ala Andaj vlezer Riziku i kulturave të shpikta është në ta se Në programohemi Kur programohemi tash? Jo, në shkollat fillore Kur me në mësurna në shkollat fillore vlezer A nuk o kon Nuk o ndeme në kohën e më. O ka një problem me mshku, me shku, me skuam me mëso një hoç. Arsimtarët kanë pyet, kanë thonë, në kohën tonë nuk po flasim kohën më herët. Kan pyet domethënë më mos mëson dikush për një hoç. Aba ka pas për arsimtarve që puna e nxjerrimit e kanë shikuar kush pse djen vazhëro. Kush është duke hajurojë? Edhe pse ka pasën nën tjetër në atkohën domethënë para se mund prish komunizmi këtë ka pasën edhe për arsimtarve që kanë e kanë dashur fetë. Mir pa, po, ka pas një pjesë që ngon kështu. Në atkohë vlerë hemi programuna. Në tko nga programohemi Kur është njëri ufëmi Kur është të bularatësa Kur është eka të runi me pacht Edhe Qëtë vizetoj, qëtë i fulish Pra në të vazër Arma ma e fordë Shpikje së kultura Apo shperlarje së mendjes Janë fjallët Janë fjallët Janë fjallët Si këtë që gëtëm përja mëri Sallallahu a'lëhi wasallem Wa inna minë al-bejani dhe sihran Qa Prej, erë të rësë Një Allah të sihrit, ma gji është ma gji Që e omarin me ndje njerëzve E omarin truni njerëzve Dhe njerëzit vazhdojnë më atë kulturë të prapërmeturis E cila është përmen në Quran Këdhali kë wajtëna abaëna ala umme Më ina ala atharihim lë mëktadon Kështu e këmë e gjithën në prëndër talë më herët Dhe kështu të vazhdojmë Dhe i shoghjim njerëzit se friksohen Për i zda gjax e cila ësht është ulazer. Pra, kulturave të çpiktë te na musliman, për fat keq, është kultura e fukarallëkut. Jo fukaron në xhep edhe në dorë, por fukaron në mendje. Kultura e keqe e cila ndikon te njeriu. Kultura e fukarallëkut ku programohen njerëzit edhe ndote njerëzit me kulturë e cila e lën njeriu të dha hert mendon se fukarallëku është më i mirë. Njëri u fuklara është më mirë Më konë Dhe gjdo një zdo njëni i cilë i pasur Me luftuata Andëj muslimani nuk është komunist A socialist Me pas këtë besim Edhe kjo vëzër Këto kultura që i përmendim na Në këto sejnë dhe ka të bëjnë vëzër prej njëri u që fol tash Prej njërzve që të tra regohan dhe shiten si janë hëgjalar Dirit e me i vogli Mus me ndërni këtu Shpesher në që ditë mi thëna Po si për ka mundësi filani me, me, me devju Po si për ka mundësi filani kështu Kultura fukralokut në mendje është pre kulturove më, më të këqia Që mbirlët të njerëzit E cila mbrapa cakton edhe berdhën Edhe të shmimin Si sa e ka e njër Të regon edhe të shmimin si sa e ka një popull Në dhe dhe zër So populli na që jetojmë nësot Dijeni se të gjithë na jemi ndo njëherë objekt i studijimit në një organizate jo ceveritare Latin America, si që kur qështë Land Corporation, edhe organizatat tjera, organizatat tjera, apo të së fërëja, edhe tjera prej organizatat të cilat dorë në mënyrë direkte haptas kanë lidhje me masant, edhe do fshehtas, edhe normal se përkrahen në aspektin finansiar prej njerëzë më të pasur në botë, si që kur qështë Rockefelleri dhe të tjertë Këto Po po i si kur që jemi na Jemi objekti studimit ata Studiomina Mu i që me thamë me qëka studiomina Si kur që i gjente na Organizata sondajeve të shumë ta Ta shë në kohën e zxedeve Me të madhe punojnë ata Thrasin telefon Do shto, sisil prejuve i ka ndonë Do shto, me thidin telefon Edhe me të studiue Edhe me të pasë shfar mendimi ki Për këta, për këta, për këta, për këta, për këta, për këta këta, e këtshtu më rath I mori një më vetë, apë djë më vetë, apë tërë më vetë, e këtshtu më rath Dhe i vendosin të sende, i vendosin të sendajë Kultura e fukarallëkut Kur thomë fukarallëk, nuk e kam qëllimin kultur e fukarallëkut të ekonomis Kultur e fukarallëkut kërë njeri jo është i und Sa që o lezer shofim në kone sotit maskarallëqe Shof ndryshëm çe bëjnë njerëzit me at' fukara Allah, në mënyrë që e kanë disa hoxhalorë, njerë, disa njerëz të kulturës, disa njerëz të cilët e kanë rrit vetën me vit edhe në fund për një sens shumë të vogël çite. E shohim atë cirkuzizmin e ndryshimit të ngjyrave të partive të njerëzit prej një nase tjetër, dashu më radh, sikur gjaj hiç. E gjithë kjo ka të bëjë vëllazër me atë kulturën e fukara Allahut që nuk rihë. E gjithë kjo ka të bëjë me kulturën e fukara Allahut që ekziston. Në mënyrë të asaj, de, se sondazhe të ndryshme që i kanë në dorë ambasadat e shteteve të, të huaja tona, normal. Këto shoqata, organizata të ndryshme, të cilat kanë thollat shumëta, financohen prej USAID-it për, USA për shembull, dhe organizatave të jashtme, financohen prej jashtë, i shtete se në fond për shembull, i ja aparrasin në filan gazeta se filan politikani apo filan hoxhja, na filan shtetin, na filan vendin, në, në sondazh kanë ai parin popullaritet. E çka do të më bota? Alojë kan marr për dorë ata, këtë person të ta çën Tanzirin ta bëjnë maskarë, këtë person të marrin bëjnë hajgare para njerëzve. Edhe vjen kultura e fukallëkut e cila mund të ekzistojë të xhallar thash, edhe njerëz në kulturë, dhe, dhe njerëz inteligjent që që zojnë veten, më me mendon njeriu se po ndimit u kokshnë njerëi i cili duhet të kandidojë vetë. Edhe dal kandidata dhe e fiton 1%. Edhe kur jo heq, i fiton 1000 vota. Edhe vot hajgare, për njerëzit edhe më evoluosin këtë person se këtë person më nuk është për medalje asnjëherë. E vendosin. Kjo nuk rrjedh ovllazor nga diçka, vetëm se nga kultura e qallikut. Dashikujtimi hason do të thënë, do të thëkë për fat fakte të mund ndriçojnë ovllazor. Patjetër. Duot çdojëni prej nve, çdojëni prej nve më mëson një gjë. Ajo është se i dërgoi më sallallahu alaihi wasallam, i dërgoi më për parimtar, alayhi salatu wassalam. Ai çelini ka luftu këtë sendë i ka mbsu sahabët Zejani për këtë me qenë profesionist në punën e vet. Me qenë besimtar i profesionist në punën e vet. Edhe nëse je fshi fshi saxhi, edhe nëse je pastruës, bano profesionist në punën tënde. Edhe profesionin më thjesht në ndonjë anë se ki, bano profesionist. Një udhëdorë i mirë njerëzve. Me u bë i drejt, mos u bë hijez. Mos më sfrizu më njerëzit. Mos më, konë, mos më ka në fu karar mendje. Çfarë ndodh vllazët këna? Pastaj të, të shënojnë na për parim apo? Çka ndodh këna? Shumë nëdhësh. Me vllazër muslimanë organizojmë një gjë, apo? Me organizojmë një davet, po shë. Me organizojmë një gjë më thjesht. Edhe i pyet njerëz pesë veta, shtatë veta, tetë veta, sa janë. I pyet, "Çfarë mendimi kipi për sta?" Se di. Tjetri, "Sigurisht i thot Hoxha." Tjetri, "Sigurisht i thot ai parim." Aڇkëras për parim me vllazët këna? Kjo nuk është për keq, vllazë, vallallai po. Që nuk lloj për të kështena, por na do të më permisiono patjetër. Patjetër duhet të njëtë vepru, ideja treja. Patjetër duhet më i mësu ide të reja. Patjetër duhet më dal prej shumë kafazave që i kanë mendjen tonë. Shumë kafaze që i kanë në mendjen tonë, shumë kuti janë në mendjen tonë, duhet më dal prej kutiave të ndryshme. Që i kemi, cila ka mbjell dikush neve. Edhe që thajmë se s'ka mundsi. Shumë bref, ja, dashkam mundsi, ka mundsi. Valla ka mundsi. Vëllahi ka mundësi, por du të me dalë prej kulturëve të programu me të na, ndoshta në klasën e 7, ndoshta, ndoshta në klasën e 6, ndoshta, si kur që i ndodhë shpesherë ku djemë të ndryshim të na kanë talent për qëka mos, për sport e për me mëri shumë a shumë, a ma baba i thotë që ka me pazar shqitë lartë, su më intereson mu parë a bërëm të shpia. Nuk është për të keshë, o lezër, a ma duhet pa tjetër na mu mundu me i përmisu këto sejnë të të duhet mje gjith mekanizma mje u than se shumice në rraste me më ndohemi mje gjith rrugët më gjit të shkurta kultura e fukaradhëkut ka bante na që të zdo her mje gjith rrugët më të shkurta jo rrugën e gjatë, jo rrugën e autobanit rrugica rrugëmali, rrugëdhish rrugë të cilat nuk të qojnë kërkurën heqë vetëm së të devim kjo është kulturë e fukaradhëkut kulturë e fukaradhëkut në mendje Se kurse përmend Allahu, xejnt i njerëzi. Mban mohabet me ata për me asos një projekt. I thuaj, paguajë filonin, se filonit asos më mirë, është profesionist. Paguajë pas sa të rro, sa sa meriton. Jo, vetëm këshir me asos dikush pa parë. Filonin më asos, patjetër. So s'e vë Allahu se kemi has në njerëz kjo për fat keq. Edhe ndonjëherë na i nënçmojna, i nënçmojna, çështet administrative, çështet e, e rendit kur janë këto çështjet administrative se shumicën e rasteve e bëjnë dallimin. Unë më konjon një shko. Unë më kon qaur. Unë më kon ja besimtar. Mirpo, nëse qënë të manë, më në të ahojë, e çon administratorin tamam, më nuk i bën sukses. Edhe ti musliman, dashka hoxhi e mëshalli e, i diplomu i e, mirpo shkon në kulturën copy paste. Shkon në kulturën asajse, në kulturën e asaj se në sa është papara s'ka lidhje me ta bojë edhe filan hoxhën i pun. Qysh e xhenata na udhëzar, hoxha Bot Qamar mana po. Gjenë, të na Hoxhën e ronë pas trusë të veturës Hoxhën, si pas një regolore të pari që shijet Shpesh herë Hoxhën u pas kadosh ku në këfume ushtru në shtetë në arabi Po, përmash shembol hoxhën Kun ndryshohen shpesh herë profesionet Të na A, pre, E gjithë kjo avdhazën ndodhë prej kulturës prapom, Prej kulturës e fukarada ku të mendje Prej kulturës e fukarada ku të mendje Ndodhë kjo Dhe zër, nëse i marda gjeneratot e parat e muslim rastën e mbajt ders për civilizimin dhe kulturën që kanë pas muslimanët më laj. Perpara. Edhe pse nëse i marrim me vite janë 15 shekuj para neve, apo? Kështu logjikisht, me logjikën që po e shkollës që e mësojna, ato duhet të mqin mbrapa neve. Mir po atë shumë, shumë përpara. Ato kanë qenë shumë përpara vëllezër. Wallahi, shumë prej tyre se ndëvesi kanë pas. Askanë ekzistuoën madje ai në jahiliet që kanë pas. Ndaj vëllezër, këto se nd janë shpikte ne, hajmën. Jan shpihtëna ekzistojnë mes jton. Edhe këtu kur flasë vëllezërit flasin edhe juve ndër çka jeni, edhe vetësi flas. Q na votë rifraskjo mendja e jon se shpesh janë na dal jashtë, na kujtojnë rrasat e jashtëme. Edhe na mren, mren na ç'i jemi vet. Duhet të me menduim mirë për tosente. Ku të shkojmë shpëni ders duhet patjetër me na çu bën një orë të shtëpia para se me flet me menduaj. Me menduaj. Asu vall ska kush defekti, ku ka problemi ju? Si mund na më dat pri pri. Për ç'e rrugice? Po ficio sa haku, si më dal për kësaj? Patjetër duhet më mësua. Andaj vëllazër. Pastë mikesi Llojsende shpesh herë thash, "Ku na mundon me saher njerë i uni cilë s'është profesionist për atë punë." Andaj vëllazër, ndoshta për jashtë e shohim na se për ndimin për shemb, mund të shme jetë amerikant, për jashtë mund të shme jetë njerëz më naif ka kultura, por nuk e dias kush është kryetari i shtetit vet as këta as ta, stas, ta. Mir po një gjocë e kanë atje, kur e mësoi një gjocë i bën njerëz profesionista. Jo, më bën njërin um, për shembull automekanik, po për shembull në në zanatin eu, automekanik, un, mësën, dveçante, vetëm që e automekanikut për shembull mëson diçka të veçantë, vetëm çata e studiot. Edhe kjo nuk nuk është që më unë nçmë por kjo është kulturë proparimtare, nuk është brap. E jo sigurt të na në shkollat tona, këto parë në gimnaz për shembull ti ke 13 lëndë, 14 lëndë dhe lëndë të cilat kur mëson ti në shkollë më kur një et ska më të dosh. Kur një ndonjë I mësën të jatë lanë, dërmosht, i mësue Ma dje ngullë kam dhe një arësimtarë ati Që i lip në kundrë në shtënë fund vitit Në i për kundrë a i lip Apo t'i kush për ndodha lip E kështë më radhë, ngullë kam në ta Pa dhe me meritu ti pesë që një shekivu sasë më abet Sa romanin më cëtër njështë dushme dhezut Dushme dush dërmu me dhezut A mer e merë pesë, as e merë pesë më abet është të ti A duhet ajo shnosh, kësta, mi, mi, sirkovi, a duhet më ku në madhe ajo, kur, s'ka më të dashma ajo mi po, atje të të në, mësot, pa tjetër s'i kur më konë ajo Kurën, s'i kur më konë ajo ebetare, pa tjetër s'i kur më konë tabele shumëzimit, pa tjetër dushme pas edhe paslej përparim mi po, këto se ndi janë vendosë vëzër edhe vendosën për i dikujna qëllimisht, a ka qëllim ka qëllim të, qëllimisht vendosën për i dikujna po ashtu pre kulturëve ës e ka programuar veten duke u ndot me kulturën e cila kultur ekziston në shpirtin e njeriut. Kultura e adopties. Kur njeriu e konsideron veten se nuk është adopt. Ku Allah jallë ora ka thonë wala tahinu wala tahzanu. Nda les, asse, mos e konsideroni veten të adopt. As mos u pikllat. Antumul a'laun, ju jeni më të lartë në sini besimtari. Besimtari që ka besuar Allahu. Nuk guzën asë njëherë me konsirovetin se i dopt Dopsi është kjo Me po këto aksë indi alë në bjellë të në avdëzër Kur operacione të ndryshme që bahën Manovra të ndryshme që bahën Sulme të ndryshme që bahën përmes mediumeve Bahën vetëm e vetëm me, me tajnjolos krenarin Bahën vetëm e vetëm me tajnjolos krenarin Andaj më në shme gjithë të përshemull Luftat shumë shum, luf të cilat kanë vë, për shembull, këto pas luftë në Bukavar, apo, këto pas luftë në Knin, këto pas luftë në Ishi Voslavin Kamas, Amanbosin, çka kanë bërë më shumë të? Pardonime. Ku ka musliman? Pra që muslimanat natërevat. Pra që muslimanat natërevat, çe pastaj mbrapa këto njerzi me u konsideru pranë dombe. Apo si kuçi që më promente rastin e tatarëve, të cilët kanë tradhtuar me muslimanët kurçi kanë shkuar, se kanë marrë besën vetëm e vetëm që kur njëherë mos të kujtohet muslimanët me barazistencë. Anda një popull, nëse këtu nzemri në është i humbt, nëse ndëmëndje e ka humbjen, ai s'ka mundësi as të fitojë. Kjo është në sport, kjo, kjo është në jetë, kjo është në çdo garë. Nëse kë iki këtu humbjen, nzemrën tonë, në tronin ton, e ke divizatuar, i ke thon vetes, s'mund të më kaloj kurrë. S'mund të më kaloj kurrë. Kjo ekziston vëllezër. Kjo ekziston në i, i, në nivel individual vëllezër. Kjo ekziston fatkeç masakra të ktilla ose lejo me me masakra masakra këto ndodhin në shkolla fillore vllazër sa e sa talenti sa e sa nxënsi ka mundësi me që shumë i mirë një herë ka dështue një rënje psiqike e ka pas se ka marrë për dorë me kritikosh po çdo herë të na i thuat prej prindve edhe arsimtarit ndonjëherë edhe rrethit se ti smon është engelafs ti kur nuk mund të shpesh përpara kjo mot formulën trun e njërit se ti nuk mund të shme pa sukses se ti je dopser ti je rifser Muslimanë vëllazor sekjo nuk bëhat me me shqiptar të kjo me me muslimanë të ndonjër kjo me me në përgjithësi në umatin islam nuk bëhat. Kjo është bë më sheiku i vllazë. Prandaj musliman kanë pasuar 40 mëdhoya derisa të deris pastrohemi na musliman prej kulturave të shpiktëta. Andaj thash në fillim, këto lufta kjo është për larje e mendjes që u bën të musliman. Kjo është një luftë shumë më e këqij se topat. Kjo është një gjë shumë më e këqij se shumë prej sejneve që në kanë bëhen, nga se nëse të masakrarë në gjithduke, këtë diqka të banë për e sejneve të manë. Ma të jendu njëherë këto njerëzi bëhen edhe simbol i rezistencës. Edhe vazhdoj njerëzit, ama nëse e mbjellin në kokë, nëse instituciones i kitë tila, nëse krijetarët i kitë tila, nëse të përgjithurit to i kitë tila, nëse njerëzit haxalat përshimot i kitë tila, që vazhdimësi e mbjellin kulturën e dopsij çan vazhdim si e mbjellin kur kulturën e dobësisë çka bën atë vështë në momentin islam. Çka bën me muslimant? Sikuçi ka ndodhur në Arabin Saudite në vitin 91 kur kanë ardhur amerikanët. U kanë ofruar disa për hajalar vës 600 mijë ushtar kanë ardhur në Danishin Arabik. A janë konjo simi? Ata se konjo simi. Se konjo simi. E konjo simi, më kanë pasur 6 milionë kishin peso. Sa problem. 6 milionë apo 10 milionë? e besojnë ta nga se kjo egziston në trunë në njëri jodh, e besojnë ta edhe mbrapa i ndëgjon duke thonë elhamdullat pas kanë metë vetëm 30.000 këto janë të, të, të, të, të, të kulturat që janë janë shpikët e muslimat dhe këto e bëjnë të vetën këto e bëjnë të vetën apo po ashtu në gjashmë dhe këta është kultura e në nështërimit ka kultur e cila umbilët njerëzve në shkolla bat kjo, leze, në për libra bat kjo, në për romane bat kjo, në për filma bat kjo, në për filma vizatimor bat kjo, dhe zdo gjoha e cila i jepë mesash të but, mesash të afert me ndjes, i cili mesash nuk gjenë rezistent petrunit njëriot, që ka mbilit dhe të njëri e, kultura e frigës dhe kultura e nënshtrimit, që ka me bot du të një nënshtru pa tjetër, kjo ndodhë, dhe zdo, kër i thuti kujna për njëri të përshemol, por na duhet me pas davetin islam në kohën e Zotit pamvarrur. Pa pas lidhje me arabin, pa pas lidhje me shoqërat e arabëve, pa pas lidhje me xhallarët e arabisë të cilët kundërzojnë tyë çfarë dërse me majtë për xhamiet tona këtu. E hun shko kundënjani, pritoj thotë, po shko me botë i kanë porçë thotë. Era këtë kitab, gjerë thon me kët ardje, ama ndodh kjo atana. Ndodh kjo, tenas, muslimani, xhoxha i cili ka shku, ka shkrimën atje. I e larguar prej shtëpisë tona në 5000 kilometra. Se ki po nëhënën, se ki bo babën, ki mujt mu bo diqka tjetër Kish ku ki mësue 5 vjet, 6 vjet, 10 vjet Je bo doktor E koj diqka je bon Në fund me të udhëhesh di kush prej mutës araba atje Me akidin që i kotë atjet Me rëthonat atjet Me lobina atjet Me u bo ambasadori dikujna Për një 200 euro Për 300 euro Për një rukët atjet Më mirësh për njerën me dalë në pazar me shqit diqka Pre sendeve Mamirësh njëri më mësu një zanat, vetë asëngjo, edhe na namsonte neve Sheikh Abdul Kader Arnauti rahimehullah. Na thoshte, o vllazni, o tariba, a a kini mësoni zanat? A dini një zanat? Ngase dini të shumë mirë se nëse vjen njëri këtu në xhatetin e këtuit, nuk mund të më jetë nder të hap ora më thon bravo, hajde, mashallah. Po kimi jetë njerëz që kanë më të refuzue. Prandaj mamirësh njëri më mësoni një zanat, e më punuë, edhe më thon vërtetën se ne kom pjesa pjesë e ndonjë loje dhe sistemi diku ina, ndonjë gaz dhe i cili është normal. Prandaj të na më të madhe, më të madha shprëndatë njerëzit sistemi apo kultura e ndëstrimit, pa çetë demonstru. Kultura e ndëstrimit. Dozon kur i di njerëz so kulturë, kur ti ka mbjell dikush sende, men, këto sende. Unë them, këto dyshime kur ti ka mbjell dikush, a ti di çka janë këto? Këto janë bomba temporata. Bombe, që më ke se sem bomba. Kjo është minë që aktivizohet të mazit 20 vjetëve. Këto janë mina, këto janë dy shime që ti ledi kush për njerëzve. Edhe aktivizohet të ti, ma vonë. Edhe edhinë shumë mirë se finanë popullë 2 milion, 3 milion, 6 milion, sa e ka kryen. Sa mund me mendue, sa mund me peshue, sa mund mun me hecë për para. Nuk është ma bejtë ati 1%, 2%, a ka ndashtë a zëllar që jethin të vërtetën. Mu është me gjithë, a ka ndashtë a njerëzit kulturës që jethin të v A ka qënë njerëz që mbrojnë drejtësi njerëzve ka ndoshta njerëz që e mbrojnë amasa janë ata be ato e dinë se gjithë populli ka tillë mirë po ato flasin për masën sende të programueme të na flasin për masën pastaj duhet më shfrezoj këto mjet të informimit në kohën e sotit që janë pavarura ku lift, si i lidh sikur që ja interneti në kohën e sotit me të madhe avdizër me informo bërëm gjeneratë të reja qonesimi i këtij pastaj tjetër më informu me këto sende edhe me i debatuaj Jo më ushtim me dhafe, jo më përlam ato njerzi. Ngase të naash pashen ndodh që një djalë i ri del pijamista dhe shkon për lëshit matë, jo më, me entuziazëm, jo kështu. Por duhet të debatojmë ato njerzi. Me folmë ato njerzi me të mirë. Me bu mohabet me ato njerzi, patjetër. E largova edhe pse është vështirë ndasar. Ngase vështësia më e madhe te njerzi është ndryshimi i adetëve, se edhe ato që janë mbjell, apo ajo që quhet atmosferë dhe ajër. Ajër. Ajri vëçi ajë Atmosfera si atmosferë, vetë është e e cilë e ndikon Ka, pra, sikur që nuk muina me darë për kësaj atmosferë e këtu qajirit Atmosferë e këtilë, kjo është kjo Kjo është qajiri Këto kulturat që i shohim e këtë lezër, që janë bjelë Edhe rezultojnë me që ata që më Mërë është me pa burgjët, mbushta, plot, me musliman Me loj loj sejnë dhe që i kanë bo musliman të kështë në rathë ndarse çollimisht jam mbjellto na na ime jerat te cilat kemi ardhmje tutash ti jeton çatko ti jeton çto rregullt e lojes ti je pjesë çesaj prandaj vllazër na kemi pas musliman khalife te muslimanve te cilat ikanjofto kultura shumeira vllazër mode khalife musliman luomer ibn khattabi radiallan i ka dit edhe ushimin si ushim i ka thon muhajhida nga azerbajgan kurenkon kayfa antum wah shajaratul arab siniyo atime me pemen aradh mishin akimi ngurmish E ka ditë si luftari, s'ka mundë si me luftu me speca S'mon me luftu me speca Si riu me mishin Nuk a thonë njerëzve Ma di e ka ditë shumë mirë se ekonomia është problemi me i madhë Ndër, ndër problemimit me të matë mdojtë e muslimame Pra ndaj edhe pas ka bëtë disa hapat të shumë të që Mas me ra muslimat në krizë ekonomike Ma di e në vitin e krizës e ekonomisë Kur, kur kanë qenë muslimant Kur kanë vjedhë me të madhë Nuk ka pas mundë si e mjadhë prej gjismës gjithë, e musliman dhe nat vet, sikur që e marrin disa shembull këtvet e marrin khatobe kur ska prej durt, disa njerëz të dyshimit e marrin thot thon këto, po e marrin khatobe këtu çka paska dash me bë, paska ndryshë shëriatina, ja në shëriat, që që që si dhurt, i amarën khatobe me shehat xhij kur sika prej durt, një vit. Nga sa fukara lokë ka konçaj ima dhe ka ndjedh, ai i cili vjedh por me mbihetuar nuk ka vjedh vëllazër. Ai i cili ka vjedh, për me me gjallë vetëm me mush barkin e vet, ska vjedh. Nuk ka vjedh më ajo. Prandaj sika prej durt. Kjo dyshimës pretëshimit nuk nuk pritet dora ai i cili vjet për mua pasunua ato është muhabeti tjetër. Amba njerë i cili ska anger tradit book edhe i ngrati merr diçka për me sa për me mbejtë gjallë kjo është një meselë tjetër. E, kan kjo, e dute, ka kanë dhënë te musliman kjo, jam po nikata biznes me hapë dorë të vllazër. Gasi kaqë njerëz të kulturuar kanë menuar larg ato. Kan pas mendje. Ande vllazër dijeni, së tani janë programuar këto kultura. Pra kultura e pra për turizëm, kultura fuqerallahut, kultura e dobësiës, kultura E në nështërimit janë programume Pra ndaj në duhet pa tjetër me luftu njërë vetë Pa tjetër duhet me luftu vetë vetën Me e largu prej vetës të kulturat të qia të cilat Eksistojnë të na Janë të na Po ashtu Prej kulturave të shpikta është kultura E prallave Kultur e prallave Kultur e andrave Kultur e filmave turke Në kohën e sotit që Paracitën të njerëzit Ku, në zorët të mdoja kur janë njerëzit Në luftat të pëndryshme Vjen e vlijaja dhe shpotan Apo sikur që në kanë mësu prej veçlijës Se ndëmars kinë se atje Kana një guri në havarri Kana një guri atje në havarri Të ka përme shikulli islami më të i mi, rahimullah Dë kjo e kanë do të një vitë pre vitëve në kona rëmakve E jo që ka pas guri Por njerëzit që shtoj kanë bë bon një Shkulptura po një Monument, sikur që tash e kanë kët shkupin dinë <gjë> 14-ën që kanë bë bur me fitupara, edhe atje kanë bër diçka tillë, edhe kanë bër kan një gur të madh. Edhe mbrapa, këtu parë kur i krikon dashmitjeën në jum fëmit, edhe atje në fund venin as një gur në havari, ama ti njerëzit mos me mos me hutuar, e kanë bënë stuba të. E kanë bër stuba i ma. Ai është i llasti. Kësi lloj ëndrash dhe kësi lloj prallash dhe kësi lloj kulturash të shpiktata të, të njerëzit nuk bëjnë vëllazë. Apo kulturët cila, më nëshme thonë, e nostalgijës, e mallët Seherë dë mundë që ka e kërë në kantu zunët në rrejtëve, atër në konë islami më shkallatë që këpë E mbra po hëtë, s'ka nuk është e eko, vallaj që e eko është njëtë Edhe kështu më rratë prej, prej sejndëve që i shpikin dhe njerëzit Apo prej kulturëve të shpik të ashtë një ashtu thekafët të të, të bëjëje edhe prek salume paskutezër, lëzër, gjematët në ndryshme taqafatë të të tebaie që në gjurë arabe kultura e pasimit në gjematët me ronin e khilafetit janë shpikë në umëtën islam në gjematët në ndryshme, gjematët e lë ikhwanë në musliminë të bliga gjematët të të hrira, këta edhe këta gjematët shumëta hëta edhe gjematët gjihadit në ndryshme këndar edhe i sheni rëzit në bomë pjesën e gjematët Edha ata nuk e shohin hak vetëm se çka thot Xhamoti. Dhe nuk guxon me dal jashtë rrotës. Jashtë asaj kutije e kafazit të cilat të, të na ka vizatu Xhamoti neve. E po e shef këto njerëz për parlimtar në këtë umet që kanë bërë diçka. I shef të gjithë këto njerëz sa herë kanë dalë prej prej Xhamoteve. Nëse mer e merr e lexon historinë më bashkohore të vllazërinë muslimanë ndonjë që kanë bërë diçka, i sheh se këto njerëz kanë shumë mendet në kafazin e Xhamotit. Po flas për hajr, jo për sherr. Po kemo mirë, po kemo mirë. Çdo herë janë detyruar patjetër me datë për këtë xhamati. Edhe madje do janë detyruar me thonë anamafsulun min aljamaa un yum i përjashtuar nga xhamati. Nga se s'ka më pas mundsi. Ne kemi përmendur Allahu Subhanehu ve Teala se nevoja e ka bë hata që shpike lloj-lloj xhamate ndryshe që kemi përmendur, si edhe xhamate më bashkohore tash në zonën e sotit që quhet xhamati Sururi në votën arabë, arabë në Arabi Saudite për të parirat për të luftu me gjematin ikhwanën muslimin, ka da ki gjemat me akide, kin se selefije, dhe me me nëheqë të ikhwanën muslimin, të cilat sot përdorën në më të ma dhe prej masonëve dunjas dhe samitit që e përmendëm në, në Katar, që më atësët, tash. Dhe këtu edhe për të na ka është gjëvarë që kanë shkua tje dhe pëllatë kire më thonë, që prej atje mundohen, prej atje mundohen me u dheheqë botën islame. Nga se politika e masonëve dunjasër dhe zërë Sikur që i ka vendos të mbretër dhe tiran dhe diktator Ndunja, sikur që i shte Gaddafi dhe tjetëri dhe Gaddafa Qumt, po të tena që i ka pletë kësiloj Gaddafa Edhe i vjen koha ju derë roki Edhe i qesin për i ligës I bindo tjerë, ata mundohen gjithëherë para kohës Për shumë nëse ka afatin 2014-2015 A erdzon er, er, er, er, er, 2014-2015, pa tjetër Erdzon ato pa tjetër Që mës dhvjen koha Që njerëzit e panvarur, apo muslimant Apo njës e lir, apo ato, ato Njerësi u kanë sel syt, ata më ofron një alternativë të cilës është më e mirë, sepse kan kontrollata. Kjo është frika. Prandaj, përmes kësaj ata edhe i nxjisin njerëzit me me tën pjesë e ndonjë xhamati të filll. Prandaj muslimani është xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Xhamati kanë vesile. Njëte nuk janë çollime, ama i sheh njerëzit që kanë pa çollime. Haxhallartin mjeto vëllazër, në orë dersi që më ato është, nuk ka çollim. Nuk mundunësh me bërt çellim në vetë Hoxhën. Nëse bota çellim, kjo vetëm se fillon me me me çën një pun hynia si Zoti sapo kibo. Nuk mundunë kon kjo. As xhamati, as emri i xhamatit edhe kështu më radh. Ajo është pjesë vesile, mjet sikur sikur sikur të mundosh pun fal të filan xhamia, po mundosh pun fal me xhami tjetër. Nuk nuk ka shkost të filan xhamia vetëm. Mund fal. Edhe Hoxha edhe edhe kështu më radh. Edhe emra të xhamateve. Por se ekzistoi înto senë dhe pardorën për të tjerë vllazër. Andaj ekzistojnë lloj-lloj kultura e thellë. Po ashtu, kjo është e fundit që përmendim në dersën sot, saqë është një kulturë aty që na quhet kultura e hileve dhe vjedhjes. Kultura e mashtrimit, ku njerëzit mësohen apo e programojnë veten çdo herë problemet e vëta që i ka mjanë veç dikujt tjetër ai mundirua. Apo përmendom xhamatët e ndryshme, dhe çdo xhamat që shto vëllazër mos u bëni pjesë asoj ku njerëz Në gjërë gjëma që është to Zdoher mundohën me gjitë një kontinjer Zdoher mundohën me gjitë në një që kanë me shkelën Në bi, bi kafka në ati Kanë me shkelën në bi mundin ati Kanë me shfridzut në gratin Sa duhet me shfridzut e në fund E gjujnë ata Edhe kështu eksistojnë njërzët Në shosherit në që jetojnë asot o vlezer Por fat keqë, shosherit në që jetojnë asot Sa do që duk mjëna shumë civilizumë sot Apo? Sa do që Mi po rendi i shoqerive tona është rendi i gjungles Pile në gjungles kini farreni shumë atë mirë Rendis që sot Përndaj, rendis që sot është kaotizm Krimi ka kaosit Tjertë, ato që, që kanë mirëqenja ekonomike shumë atë mirë Dhe i kontrolojnë dunjanë sot Ata mundohën edhe së më shumë lukë me t'i po pund Edhe prej lukës fitojnë shumë ata Prej kaotizmit, prej asojnë lukë që i bëjnë punën Fitojnë shumë Edhe Se rezultat e asaj, lindin të njerëzi, profilet të njerëzve të cilet janë hilegji, hajduta, njerëz që ta vjedhin mundin, njerëz që shfridzojnë me vitë edhe ti nuk e dinë se të ka shfridzu, edhe njerëzit të cilet mundohen me të fundue. Ti nuk e dinë, të marin, të mshelin sytë, qëjnë me një vendë, thujnë, kam e qurë dikën këmuk nashte edhe në fundë, katastrofë. Dhe projnë me, me strategjinë, prit më agarë se delë barë. Pra ndaj nuk ban me besue Edhe shfridzojnë ato, me të madhe Kjo që përdojrët sot tash prej, prej partijave Duke e ditë për shumëll se Qfar programi kanë në trumë për shumëll njëri qajirit Apo njëri gazipabës Allahu ekber, Allahu ekber, thote Nësë është njëri kishës, me kishë Ska problem Edhe kështë të më raf Sa të dush raste, mund është me krasue Sa të dush raste Këto janë njërzët e hileve Njërzët e vjedhjes thamundit tjerve. Njerëzit taserat çdo her mundohen fajt mjaçi tikujna. Mande vëllazër, na duhet me pastru patjetër vetëm për sa nuk mundesh me pa, nuk mundesh me pa, një musliman, xhalife apo ripertres te muslimanëve, mujahid i vërtet që ka luftuar rrugën e Allahut xhalla, e të ket xis xis, s'ka mundsi. Njëri tjerë mundet me hinxh enet, t'Allah subhanahu wa taala ayes gibetçi, ayes të allah, barsi lafeve ai es i cili i prish njerzit kjo ka thon pejgameri sallallahu alejhi vesellem le adkhulu aljannata alqattat s'kamun simehin jannat ayneri cili i ban lafat apo ai njeri cili mundohet me i prish njerzit lejo lejohet ne islam me shkon me rrejt me, me, me, me, me ngjiti njerze ajo ato kundat ne pas kjo katastrofike edhe kto cilse ekzistojn ovllazaftana nda 2 miliard go kto njerze unë di se kto njerze smulsi me çdo krajt ti apo kto njerze 2 miliard go Këto se ndërën mi largue Shfridzimin e fetfave, shfridzimin e njerëzve Shfridzimin e njerëzve, shfridzimin e gjematit Shfridzimin e mundit, ngatit E kështë më rath Si kur që i gjejmë vë tazër njerëzve Gjejmë në njerëzve shumë, Ti më nëshmi i dhëmë fetfa një gjematit Për një pun të dhunshme Mbra pa me kënë gjematlija Rebel shkja. Kjo shkeq Edhe këndër ta Ku shfridzohën për shemë allë hajëzve në fetfa Shkon e pytë një fetfa dhe nuk ja të regon realitetin asoj fetfa e dhe miret ajo Edhe shfridzohet për se indet këqia Se kur që ne ka ndodhë meve be shef Abel Katar Arnautin Disa vlazer shkëshin e pytëshin Dhe më thonë këshin interes me shqit fustanat bardh Të nusëriës i gjërësht I gjërësht Fustan i gjërësht Mi po nalt katastrofë fustanit Edhe kur shkon hoxës i të regohet për zdyti pytja Jo haram me hoxën është Haram me hox vonvars qysh e shfrexën ti hoxha këto janë disa prej kulturave që janë ovllëza tona na duhet të çrronjos mi largu këto për vetë se Allahu subhanahu wa taala me ne vetë cilë sikur na cilë me ato a e dini këtë Allahu جل وعلا cilë edhe me muslimanin edhe me hoxhën edhe me me njirin më të mirë që jeton në dhunja nëse ai cilë me kulturën e mashtrimit dhe më gjuht topin e faji dikujt në këtë mërad do të cilë në atë person në momentin kur ka nevojë më shumti më pastru dhe me elavdru dikush ata ai kamosha Në momentin më të duhur, Allahu gjelat dhe të cilat më ata qështë. A në dhe të duhet, pa të jetër të pasrënë dhe të sejnë dhe prej mendës të onse, të eksistojnë të na, e lusim Allahu në gjelë lewalët e, Allahu subhanë të në të pasrën kulturët, në mendjet, në njëtë të të munit të on, wa salli lahu maradabina, muhammët wa akhër, dha wanani, alhamdulillahi rabbil alami.